pensar mais profundamente Chicamente vello Eternamente Novo O idioma A patria A esencia Mais nosa A creación Común Mais grande a se perdemos a fala non seremos ninguén o idioma e o amor O idioma de María Doceo. Sirvenos para falar... Ay, con esta cantiga de María Doceo, sirvenos para recibir o noso amigo... Sean, Swan. Sean Arca de Vella. Boas tardes, Sean. Boas tardes. Que pues, voz, eh? eh Unha <risas> voz fantástica, fan, fermosa, verdad? Si. Sí. Bueno, Sean, que dixe... Sabes que nos temos uh, xente seguidora e tal e pregúntanme E logo xoan, é de Pontevedra ou é de Marín? No, no, no, eu son de Lourizán pues, eh, oh, ca... Estes poblos que quedan en medio de dous municipios sí. A veces non seixa a indifinición mm. ou polo que seixa E xa de Marín, pois onde vivo ata Marín Hai tres kilómetros e pico Unha carreirinha dun campo eh, Sí. sí Pero, claro, en Pontevedra eh, hai aquel dito que é de Pontevedra de toda a vida, se si vives naquelas catro calles do centro. Sí. Os, demais, os demais todos somos eh, de qualquer lado. Eh? Sí, como, sí. Eh, como había nas cidades medimais, non sabes? Mm. Había que estaban dentro da muralla sí. e eh, eh, os que estaban fora. fora claro, entonces, os de fora xa non pertenecian ao povo. entonces eu... Eh, son de Lourizán Tenezco, a Ponte Vedra quizáis porque a veces no mapa cando dibuxan os municipios pues, eh, meten cousas pero a identidade da xente de, de Lourizán pode se, se que é unha identidade Ten... da, da comarca do Morrazo, pues, claro. do Marín de claro. huevo, porque sí, sí. sempre foi xente vinculaba co marco co marisqueo, mm. eh, entón, bueno, pues... Tende, tendes un privilexio aí en Lourizán, que meu, pa, fal, meu pa, pai falaba a Medel, que tendes aí unha escola de, de, de forestal bastante importante con moitísimas sí, sí, árbores extraordinarias, non? Di, dicen os entendidos, dicen, que é o maior arboreto de Europa. Xa ves, o sea, que eh, é un, un privilexio, non? é unha superficie de casi 600.000 metros cuadrados. Un privilexio, sí, sí, oh, sí. Eh, oh. 600.000, sí. 580.000, creo que exactamente. Sí. Eh, Alguén se extrañaba ahí, parece que se sentía un comentario. ¿no? Uh -huh. E eh, eh, eh, das cales, ahí, bueno, pues aquí viveu, eh, foi a residencia de Brande, de Montero Ríos, sí. ministro ministro de España, cando perdemos as Filipinas, polo, uh -huh. eh, todas estas posiciones que teníamos ahora en Pacífico, Cuba, cuando perdemos Cuba, entonces este hombre, quizás por el poder que tenía, mm. pues creía lo que eran las posesiones de ultramar, especies de árboles, e crearon ese ese arboreto en que eh, hay árboles muy singulares, incluso creo creo que en Europa hay dos metros secoñas. Mm. Una de ellas está... De en Lourizán, a outra, creo que está nunha finca privada e non sei donde mm. pero claro, non se pode ver ninto cara de Lourizán por ver. e aparte hai un pazo mm. reconvertido dunha certa maneira en un toque no mm. unha mezcla e que dá unha belleza singular tanto abandonada sí. ahora parece que hai un plan de recuperación pero o que veñas dende logo vai quedar impresionado polo arboreto sí. eu sempre digo hai que ser moi moi carneiro mm. para non apreciar eh... Algumas especie de árboles singulares. Sí, si, sí, si, eu teño entendido, me pode falaba me porque él foi guarda forestal fa, e eh, facía cursiños aí para non sei para que, pero facía cursiños de, de, de, de eh, eh, a verdade é que as ectarias que ocupa esos son enormes. Y me falaba de que era parte da ruta da Camelia, eh, que pertenecía pertenecían pois aí muitísimos árboles diferentes de de, de muitísimos tipos e, e, e o que tú dices, que tú no estás diciendo, ese pazo era fantástico tambén. Para, para asombrarse a especie de árbores que hai, as claro. camelias, bueno, son impresionantes, e hai un paseo de magnolios que sí. en poucos datas, en poucos fechas, a magnolia bastante cedo, é, é espectacular, de verdad, E por que teu pai diría aquí, porque a escola máis antigua de silvicultura. Ah. Bueno, o curso o, o centro eh, eh, En parte cursos de, de, de capataces forestales. Ah, ves, ves. Uh -huh. sí, sí, sí. Ahora a titulación es silvicultura, eh gestión del bosque, no sé qué, es un ciclo eh, superior. Mm. Sí, sí, eh, sí, pero además o aunque oficialmente era un ciclo de formación, mm. esto oficialmente o que estudia neste, neste centro o consideran como unha licenciatura pola, pola, pola o elevado nivel de formación mm. que teñas e nos currículums mm. conta moito dicir é eh, ti onde estudiaste? non, teño ciclo superior de silvicultura a cuestión do bosque en tal escola o, ou teño en Lourizán ah, Cando chegaba o de Lourizán... É un prestíxio o, o claro. de Lourizán, lásicamente. Oi, que... tamén me falaba... Eh, perdona que te interrumpa, Joan. Tamén me falaba dun pequeno río que, que dicía que que, que que atravesaba parte desa de, de, de grande extensión. Que, non sei, Trois ou Troi, un, non sei como se chamaba. Eh, eh, eh, cando, cando Montero Ríos diseña o, o pazo, esta finca, que parece sí. ser unha finca de labranza, como canque a normal, o diseña pa súa residencia o etai como era de moda en aquel momento jardineiros mm. de Francia porque éramos mellores, claro. Xenio Montero Ríos, pero, sí, sí, sí, sí. Sí, Que pero, foi, este, foi presidente este, do Senado, sí, sí. Eh, exactamente. Isto di eu non quero un jardín bersallesco, eu quero un bosque uh -huh. eh, de alguma maneira con moitas especies que recorde a un a un bosque con solto souto E dentro disto a finca está dentro dun acuizo importantísimo, crea un río artificial incluso con cascadas, unha cascada por diante dunha cova que se o miráramos dentro do aire veríamos o perfil de Galicia da costa galega e, e todo ese río hmm. e, e, e os estanques que hai no medio servían de regadío para todo a finca para todo esa finca A parte alta deste de río uh -huh. despois do pazo primeiro que nos vamos encontrar se vamos subindo hacia arriba é unha mesa grande donde se negocia e se firma o tratado de paz de París carai, xa ves uh -huh. non se firma, se negocia aí uh -huh. firmarse, firma en París pero se fai ahí, é, é unha mesa gigantesca de pedra dunha forma singular mon, Montero Río, xa era pati corto uh -huh. Entonces a mesa foi unha persoa pequena, como eu, hasta pode resultar cómoda. Pero, o, o, embajador, o, embajador, o embajador que mandaba a Estados Unidos era un tipo alto, claro, un americano, este es como un barbaio, ese queixaba de que aquela mesa lle producía eh, eh, agotamiento. Ah, claro, claro. tiñe que tine se agachar, agachar moito. moito. Ah, entón parece ser, fala, dice nas malas lenguas o, o, o, os contos, que Montero Río se non negociaba co convencimiento os, os negociadores, o negociaba por agotamiento, <risa> que facía firmar. E de ahí bien. para arriba, metido nun bosque de camellos, pero faloche de uns camellos impresionantes que sí. no que nos que nos abrazan tres hombres Caray. está todo este río que es es eslogue es un bosque que no verano oh. con con, la, con la espesura que te no llega a entrar o calor no sí que muy fresco muy de, es de, de recomendable Muy ben, está, muy ben. está aberto público, se pode entrar pois. un, privilexio, un privilexio logo Os que vivides en Lourizán De disfrutar sí. desa de de, de grande, de grande extensión Bueno, eu chamaba para, para que nos dixeras Qual foi a túa última visita oh, Claro, claro, mira E fun a propósito para compartir Con os meus amigos, se me permitides Con claro. a amigos, xa, e, e, e, e, xente de Cataluña Que está escoitando Ademais, como queda gravado, podes coitar mañán, pasada. ¿no? Aí estamos, aí vamos. As novas tecnoloxías así eh, donas para todos. Sí, eh, entonces estuve nunha terra que, o que non é moi coñecedor de Galicia, vai dicir, Oxán está nos colocando un troleando. Como ah, non, bueno, no, no. Estuve nas terras do Avia. Eh, en avión. Arriba. En avión. En ah, avión, sí, señor. Sí, que... Aí hai moito cerca que... do Carvalhinho. Cuidado, bueno. eso, cuidado, hay hai hay algun algunhas hay... edificacións enormes, ¿no? No, no, no, y, y dicen, y dicen que no mes de julio, agosto, hmm. chega yo... parte de setembro, que é un dos municipios co maior renta per cápita do mundo. Sí, sí, sí. aparecen aí chegan aí helicópteros. Sí, sí. Ma, ma, Magnates de todo deste de México. De este tipo de México, de Estados Unidos, sí, de no pois, sinceramente, venen a tomar o pulpo. Aí, aí, senhora. Llan <risos> panada, sí, sí. É, é, é creo, casi, casi, algú me dicía, isto como o foro de Davos. Sí, tamén. O, o, o, o que se, se fala equinobrán vai ser o que aconteza no resto do ano, alo menos de Estados Unidos para baixo. A verdade é que sí. Avión... A mí me parece a mí que é o único concello que hai eh, que ten máis coches, eh, máis coches, Cuidado. Eh, eh aí, aí no, que en alguns outros concellos eh, eh, matriculados eu creo, creo, eu teño aí. eu tiño visto cochese aí, desses que non son nas películas. Sí, <ríe> sí. sí. Porque, eh, eh, isto, non sei. O Borgini, sea, estou no sei, os hainda ningún. Sí. Que era de, de un color fucsia, como o sea, un color butano moi rechamante. Sí. O sea, un meme novo de paquete ¿Eh? que levantaba aquel catro menos do suelo, eu non sei que coche era, por atrás ponía a cupra non sei que, un alerón impresionante, sí. e digo eu, como o conductor dese coche é un artista meter por estes camiños, combates ese coche, sí. e que non lle quede defensa, baixos é todo atrás. Escarañado. <ríe> si, sí. cuidado, cuidado que andar con coche deses por algúnas carreteras de, de, sí. de por aí, sí, sí, que sí. Se, Bueno, moi xa Eu coñezo, eu avión, eu chache disen que estudei en Carballiño e yo, yo misma o desplazamento hasta avión non era demasiado, verdad? E tiña e teño, no, no, teño algún coñecido, algún amigo que que é de, de México, o sea, que el el traballa en México e con, con un grande sí. da comunicación concretamente. Eh, eh, sabemos todos que éazo. Si <risas> sí. O sea, ti ti sei A mí dixo un tía, pues, ti ¿tí non pode ir comprar un sí. litro de gasolina a, a México é que non sea vendido por unha empresa vinculada con avión. Cuidado, é xa é máis monopolio cas, uh -huh. cas petroleras españolas. Eh. Sí, sí. Fan unha festa no, no verán. É que... Que, é que daí eu tiño un amigo que tuvemos xuntos en Alemania, tiño un amigo aí que me levou coñecer avión e que vira como sabría unha porta dunha casa, como se abría o armario, dado unhas palmadas, en fin, todo iso un gran deluxo. Cuidado, sí, sí. eu vim nunha cafetería de avión, sabes que no centro hai unha... Unha cafetería sí. de avión, esta gasolinera en frente. É, eh. dixe, xuntan xente que decide casi os intereses dun mundo a votar a partida. Sí, a sí, sí. Eh, sí. É, que, é que además pagan o café a un a un 20, a un 30, é sí. que... Eh, y ver en la calle unos gorilas con sobaco levantado, uh. porque seguramente llevaban un nobel largo de debajo. Sí, <risa> claro. Detrás había un de alpargata, un guayabera, no sé qué, y sí. decía estos tipos, con armarios Pues, había máis seguridade naquela calle como se si fora o, sí, o, o, sí. o, o, o presidente do goberno sí, bueno, sí, ten, sí. ten moita seguridade ya, tempo tamé. fan unha festa mexicana homenaxe eh, aos emigrantes algo fora de serie, cada ano sí, sí. eu estuve nunha festa en a miudal en a miudal, non en, en a miudal, si sí. eh, que evitaron ali unha xente cuidado, mm. cuidado que nivel había ali de mm. De, de económico sí, o sea, sí, sí, sí eh, dirás eh, eh, ti que te iba a decir, porque fue un alí porque otro día, sabes que conté de pasada con no. Alfonso Grande, el rey de sí, sí, sí, sí, acórdame él tenía pendiente localizar a casa donde nació este hombre, eh, de donde marchó cara América sí, y, y, o, y el rey de Osíbaros no me foi, foi difícil non máis chegar e encontrei un hombre claro, fíjate tía a, a escena un hombre de uns 70 anos ben vestido, elegante eh, botas deportivas un pantalón destes de, de, de moda, unha cazadora cortita columba, non sei que, cunha carretilla de ched marina uh -huh. e dixo eu hola, bueno, non era o clásico labrego galego, e dixo eu Mire, eu viña e dimele, sigue por aí, vexa que é casa rosa, ali que hai un balcón a esquerda, e viveu unha prima hermana de Alfonso Graña. Ah, e e pide nesa casa, que dentro de desa casa, do que é o cierre de desa casa, e, e julio pero parecerá de ver, non hai problema ninguno. E digoleu, bueno, po moitas gracias, que amable é usted. Tal. E falamos un pouco do personaxe porque me explicou onde vivía unha prima hermana do eh, Alfonso Graña. Carai. tiñas. non sei se temos cinco minutos para falar sí, del. Si, claro, si, sí, hombre. A a a a me eso, gusta ser, a ten, eh, a sí, ver, si, postemos, eh, hmm. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a en eh, 1878 en Amiudal Amiudal que era moi ti cerquinha tí, ao lado da Dios este, este rapá de Neno claro, é como, como masivamente, fixeron milleiros e milleiros de galegos escapando da miseria, da fame das calamidades sí, sí, buscando comodidade sí, sí, é, é sobre todo de zonas como, como esa serra verdad E metí dentro do Monte Faro e a Serra do Suído e, sí. e aí fai frío, ó eh? xa, facía frío Facía máis, ante... hai tempo, sí no, fai... <risas> Con máis razón, xa vamos cen anos atrás <risas> e tanto. Este homem marcha, marcha pa América En América se establece eh, en Perú mm. Sí, Perú, en Iquitos este hombre parece que fai, empeza lá a traballar no caucho, nas minas de ouro e tal, parece que fai fortuna. Uh -huh. Bueno, un home fai fortuna, pero dicen que o tipo tiña ese toque de golfo, no? Uh -huh. eh, entón, eh, un par de veces o tipo, eh, conta. é... Eh, Porque a biografía, sabes que isto, se convierte moi en lenda. Eh, a veces, sí. É eh, eh, eh, como hai feitos moi descritos del, porque este home chegou a, a ocupar portadas de periódicos a nivel nacional sí, sí. e internacional. Era, eh, as noticias que salían en España estaban eh, redatadas por Vítor de la Senra, o máis importante do periodismo español, non mandaban a un relator normal e corriente a cobrir as noticias de Alfonso Graña. Sí, sí, sí, sí. sí. O, o seu mismo redator falaría do, do presidente da República ou de... de... Sí. que en E te presteo vai para lá, sai fortuna, un par de veces o tipo se ve... Eh, vai a ruina. Mm. En unha delas de dicen dice que, acompañado de outro vicínio, Mm. eu tía por aí o nombre, ora non me acordo se colle e se vai a unha zona da Amazonia sí. donde non, non había enxecado ni, eh, ni os monxes a evangelizar claro. o, o Alto Marañón o sea, esto, eh, de mamaos para arriba pero moito, moito para arriba donde non chegou nadie unha superficie que aproximadamente sería a mitad do noso país mm. de, de, de, do noso país España eh mm -hmm. Sí claro, claro A no sei se se se vou explicando, se perdín o fio. No, no, levalo moi ben, levono non está ben, Además, no cando nos diseches, buscamos información, eh, ah. eh chegounos aí, estás seguindo fio no, no. co, concretamente. Despois, despois de Brasil marchouse a Quito, sí, a, a Perú, se sí, parece. Si, a Quito. Este homen, aí parece que as deudas se é unha credo, e creo que andaba bastante de golfo, <risos> que, que le gustaba as ciencias naturales. Sí. Entón, entonces, entonces o tipo marcha, é un gallego, un francés, alba unha especie para ir á zona do alto Amazonas. Sí. Lo que o, A zona do alto Marañón. Sí, sí, sí, sí. Ali, onde non chegaran? E os que chegaran, os poucos que chegaran, nunca se suponeles, porque esa terra estaba... Eh, poblada de, eh, eh, para que do, dos, as tribus eran os Agualuna e os outros, non sei que nome tiña o que eran Uxibas. os Ibaros os da Cervatana sí, sí, entón sí, que sí, se sí, disparaban a Cervatana envenenada, eh, pajarito que te vi quedaba que salí <risa> que clavado sí, sí, sí, polo que sea a expedición acolle, claro entraban hombres blancos como nas películas, hombres blancos en nuestra tierra entón Eh, parece-se que os cíbaros tiñan como hobby comer carne de humanos blanca mm. e eh, reducir as cabezas sí as sí. cabetinhas yeah. e entonces, foi liquidando a todos pero el xa, por dicida de ou maneira, estaba posto na perola pero non lle chegaba o turno mm -hmm. ata que dice que aparece un dos líderes Reyes non eran, eso de Reyes foi acuñoso na prensa española, mm, el claro. rey de los jíbaros, el prince jíbaro, eso sí. foi de la senra que conllevo había quedado un titular. Sí, sí, entonces sí. Entonces chegou sí. con moza mm. e a moza dixo este lo quiero para mí. Hombre. E entonces, claro, o tipo xa pasou de salvar a Nova Olla. Claro, claro, claro. É <ríe> de, de papado. O paparía <ríe> claro. o paparía A moza que o escolleu un pe de outra maneira. Uh -huh. Eón vaite que o tipo e, resulta que con tan boa suerte que o tipo se viña de ser algo golfo e uh -huh. como se tocar a lotería dúas veces o salvan de comer resulta que se lía coaa coa, famosa coa, sí, sí, sí. coa moza que era filla. Do resto. É, é cale parece ser que tiña dereito a todas as mopfas da aldea, unha. Da... digo. Son <risas> sea... <risas> pues daba ben servido entón. <risas> <risas> <Vaya>, <risas> Estamos un pouquiño de bromas pa sacalle, perro, pero isto veite que, que este amalá enpeza a innovar cun territorio importantísimo claro. un... empeza a a crear unha infraestructura do que nunca habían visto, para claro, claro. a montar muiños a levar algún cultivo, sí, sí. a ganadería, non sei que, e lá empeza a crear unha zona próspera. Muy bien, muy bien, sí, pero sí. se perde aí, se perde aí, pero e cara, tres veces no ano este homem facía unha expedición de moitos días cara, río abaixo, hmm. e traían produtos a vender, a e Quito a Quito, sí, sí, sí entonces pa, eh, cuidado, o, o, o, os produtos dos jíbaros sea, que tiñan o prestígio porque eran os verdadeiros eh, conservadores de peixe, de afumados sí, et, et, et, et, et, sí, sí, sí. e a parte de todo que traía ele é a chegar uh -huh. e, con un homem blanco, bueno, aquilo foi o milagro do siglo o sea, uh -huh. un tipo que chega non é que non no hayan papado é que además volve con eles é claro e os levocine e daquela é unha fía importante comenta fíjate, a bestialidade económica que había que a Rau cada semana fletaban un barco a Lisboa para lavar a roupa da xente que tiña maior poder adquisitivo Corre. é disponível iso contan, o seja, está recollido en documentación entón este home eh, conjuntamente entabla relación con un libreiro que lhe man Cesario Mosquera, que vai recollendo todas as inquietudes, vai redactando de alguma maneira, porque Afonso Braño Home sabía facer algo como un canuto, nada ah, máis. Nada máis. Marchada aquí sin saber leer e escribir. Pero... Entonces chega isto, pero salta máis a popularidade hmm. cando dous hidroaviróns do ejército que... peruano Sí, que estrellaronse ali, entón, sí. É esa, tá ben. Sí, sí. Aquí, xa sabes, contamos os soñentes. Claro que sí, é ah, o que, sí, no? sí, que estou escoitando, sí, e, sí. Entón, entón vai ter que traspérdense, hai aí hai un um aéreo e, lóxicamente, quen vai rescatar os jíbaros? Sí, Nada, sí, sí. pero o graña presencia mm. o accidente, ou xentera ou presencia, e, lóxicamente, van ao rescate de ese pilotos. Y mm. o tipo, cuando ainda non se preparara a misión de salvamento, mm. imagínate salvar no alto Marañón, aparece Enikito con duas gabarras, ou sea duas balsas enormes con restos do hidroavión, o cadáver de un dos pilotos que que, que había morto mm. e os superviventes. Caraí. Entonces, eh recibir ali como, bueno, como Como un héroe, imagínate. Claro, un héroe, un, es un héroe, sí, sí, que, sí. Entonces, eh, eh, eh, los híbaros quizá no, no habían dejado de, de papar a gente, sino que salvaban a gente. Ajá. Bueno. Eh, que salvaron incluso a muchas... Después llegó a fiebre del petróleo, la minería, y sí, sí. eh, ahí que mandaban los americanos, de, sobre todo de Standard Oil. Sí, sí. que eh, Entonces... Pero claro, eles chegaban os que chegaban e os que deixaban Graña e os jíbaros que chegaran pero as condicións eran extremas. Uh -huh. E moitas veces se perdían expedicións. Claro, claro. E, e, e, e entón non máis que aí nunca había chamar a SOS ni a, a 112. Sí, sí. Había que dicir, oye Graña, faltan os tantos tipos que foron a investigar sí, sí. algo por aí, e Graña se converte En, en ese... Imprescindible, ese, claro. Sí, sí, ese hombre que, bueno, que, que, que, que, que gobernaba en la zona que se le que era o rey, era o rey... Alfonso eh, I, eh, rey de la Amazonia. Muy eh, bien, exactamente, sí, sí. Exactamente, sí, sí. muy eh, bien. Eh, morre, morre nuevo, morre nuevo con cincuenta algo años, mm. o normal de es un espirigionario que morre de cualquier cosa, pero morre de una enfermedad Normal, a enfermedade que podemos tirar eu mm. eh, estando no sofá mm. sentado, não mas eh, o que sim se cria uma lenda sí. enorme, e ainda hoje é uma lenda o, o deste homem, porque sobretudo bueno, depois este homem, o governo da República lá no 31, tentou... Eh, cartografiar, descubrir, catalogar toda la como como un piloto también de aquí, un piloto galego, mm. eh, ahí, eh, <coughs> y ahí, tiene por aquí un nombre apuntado, pero, eh, se me la cabeza. bueno, este hombre era, yo creo que de Rivadavia, mm. era un hombre que cruzó el Atlántico varias veces, eh, era también, aquellos que cruzaban Atlántico, ah, sí, Iglesias Braguen. Bra Ajá entón, eh, si, sí, era este home entón, tiñan prepensado, dicimos, nos temos todo, e ademais temos o mellorcito, o máis conocedor e entonces o goberno da república tiñan pensado unha expedición da para deixar a amazonia cartografiada, catalogada, non sei que pero, bueno, cá, quedou a cousa nada porque no, 30, no 36 acabou a república e acabouse a a ou a ilusión de, de algúnas xentes de, de investigar alá, no É todo, todo un personaxe que é o do, do que leín, é, é a xente que miden a, aí en Youtube, que hai alguna conferencia de algún investigador. Hai un programa da televisión tamén eh, que fa unha boa reportaxe. Posen ojo loco quedase aí cuidadito. El ten fillos alá, eh? Sí, sí, Parece sí. Parece sí. que se casa con a a esta. Claro, non é que daba máis mm. senón pajarito que te vi ahora eh, entonces que sí, eh, eh, fala fala de una filla que morre en eh, un fillo porque parece ser que las visitas a que hacía y quito siempre era acompañado de un eh, indio pero sea rasgos no eran tan indios como los otros claro. eh, eh, que te nombre alfonso pero desaparece a raíz de mor él o Acabou xa aquela comunicación coa co, Cos... co civilización. Coa civilización, sí, sí, modo, sí, sí. E, e a cousa que daí non se vaba saber nada máis dele Moi ben. Moi ben. Unha historia fantástica. Logo, eh, de verdade eh. que a túa disertación coido no. que foi unha luz para todos os nosos ointes e ao mesmo tempo de chellar entender Ildefonso Graña Corte, po, pois é unha, unha grande descuberta para os nosos ointes, seguro. Eh, como se poudes ir, Indiana Jones era galego. Caraco. <ríe> <ríe> <ríe> Moi ben. Xuan. Moitísimas grazas. Tá, volvemos cando que irades. O, o, o vindeiro sábado. Bueno, pois, pues, eh, con algún personaje máis, porque xa Fonsolana foi importante, cuidado Ai, moitísimos galegos aí por aí adiante, sí, señor. Cu sí. Cuidao, algún eh, xa falaremos e eh, eh, eh, contamos. Vén, vou carnal, vou antroida a todos, eh, eh, bon non, vos pasar, non vos pasar con e cos chouritos. Vén, Vale, <ríe> até logo. Até logo, unha boa oferta evolución revolución vista en roupa cingida Esparas en modo Maior copan todos os shows Describen un mundo invisible Partido por Catron Prometen que os demos E os anxos son da mesma cor 104.5